Не голосу громів небесних, Не слів, а каменів важких, Щоб міг я гнівно кинуть в них Врабів безглуздих і безчесних, Не струмня сліз, а океану, Щоб міг втопити я свій сум, Залить пожежу хворих дум І остудить гарячу рану. 1915